היפופוטן? ערב טוב לכל המאזינים והריח הראשון מפי משמעו מהפה שלי הסרט לשחרר את ווילי גורר אחריו תגובות רבות הפגנה סוערת נערכת ברגע זה בכיכר תדליק תנור הלו פשוש הלו שלום פשוש כאן פשוש אני נמצא כעת בהפגנה לשחרור ווילי בוא נתקרב רגע קצת למפגינים ונראה על מה מדובר שלום לך מפגין שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום. ווילי, ווילי, שחרר את ווילי, שחרר את ווילי, יש להם בעיה בהתריכוז שלהם, בהתריכוז, כן. שלום לך, על מה אתם מפגינים? אנחנו, אנחנו רוצים ששחררו את ווילי, ועכשיו, שחררו אותו עכשיו. למה? אנחנו לא נטוז מפה עד שישחררו את ווילי! ווילי, אתה חייב להשתחרר היום, אנחנו נשחרר אותך היום, ווילי, ווילי, לצמיתות, לאלתר, ואנחנו לא נטוז מפה להשתחרר. א� מה ליבתן? שחרר את וילי! שחרר את וילי! כן, אבל וילי הלוויתן. אבל מה? מה ליבתן? וילי הלוויתן? לוויתן? זה בסרט, זה לוויתן. הלוויתן? אף אחד לא סיפר לי שזה... רגע, רגע, אני לא... חבר'ה, חבר'ה, חבר'ה, וילי הלוויתן! חבר'ה, תפסיקו, הוא סתם לוויתן! בואו נלך כבר, בואו נלך ובכן יום עמוס עבר פה על כולם, לי אין יותר מה לעשות פה, עד כאן פשוש המחזיר את השידור לאולפן. תודה רבה לך פשוש ואתה מוזמן לחזור לאולפן ולאכול איתנו צהריים. הייתי שמח לחזור אבל איך אני אחזור אין לי אוטו. זה תבוא באוטובוס. אני אומר לך שאוטו אין לי אז אוטובוס יש לי אה, אני רוצה לומר לכם, שאם אתם רוצים לשמוע עוד קטעים, אז אתם יכולים בהיפרופוטם.co.il